Друга книга. Хронік. Розділ третій. От і почав Соломон будувати дім Господній в Єрусалимі, на горі Морія, де Господь з'явився був його батькові Давидові, на місці, що приготував Давид на току Орнана Євусія. А почав він будувати другого дня, другого місяця четвертого року свого царювання. Ось основа, на якій Соломон збудував дім Божий. Довжина – 60 ліктів старої міри, а ширина – 20 ліктів. Притвор, що був спереду, мав у довжину, як храм у ширину, 20 ліктів, а заввишки він був – Сто двадцять ліктів. Усередині він виклав його щирим золотом. Головний дім покрив кипарисовим деревом і обклав його чистим золотом, а зверху вирізьбив пальми та завитки. Потім обклав дім дорогоцінним камінням для прикраси, а золото було парваїмське золото. І обклав дім золотом, сволоки, пороги, стіни і двері, і вирізьбив на стінах хервимів. тому побудував святе святих. Довжина його відповідала ширині храму – 20 ліктів, і ширина – 20 ліктів. Він обклав його чистим золотом вагою 600 талантів. Вага золота на цвяхи була 50 шеклів золота – Горішні кімнати теж покрив золотом. Зробив також у святім святих двох херовимів різбарської роботи і покрив їх золотом. Крила в херовимів були 20 ліктів завдовжки. Одне крило херовима, 5 ліктів завдовжки, торкалось об стіну дому, а друге крило, 5 ліктів завдовжки, Торкалося об крило другого херовима, і одне крило другого херовима, п'ять ліктів, торкалося стіни дому, а друге крило, п'ять ліктів, сходилося з крилом другого херовима. Крила цих херовимів були простягнуті на двадцять ліктів. Вони стояли на ногах, обличчями обернені до храму. Зробив також і завісу з блакитної, пурпурової і багряної тканини та з вісону і з образив на ній херовинів. А перед храмом зробив два стовпи по 35 ліктів заввишки і вершок на кожному 5 ліктів. Зробив також завитки на зразок нашийника і поклав їх на верх стовпів. Зробив із сто гранатових яблук і причепив їх до завитків. І поставив стовпи перед храмом, один з правого боку, а другий – з лівого, і назвав то, що справа – Яхін, а то, що ліворуч – Боаз».